Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq. Liyadhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida.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 Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Pada Kajian kita yang lalu Telah kita sebutkan Beberapa bentuk nasihat Yang diberikan kepada Pemerintah kaum muslimin Dalam kandungan hadis yang ketujuh Dari kitab Arba'in An nawawiyah Selanjutnya kata Fadilatul Syeikh al-Allamah Salih ibn Fawzan Hafizahullahu ta'ala Wakadzalika minan nasihati liwulatil umur demikian pula termasuk nasihat untuk penguasa untuk pemerintah addu'a lahum bis-salah mendoakan kebaikan untuk pemerintah mendoakan kebaikan untuk penguasa karena kebaikan penguasa, maka akan menjadi kebaikan pula bagi rakyatnya, bagi umat. Adapun, orang-orang yang mereka mendoakan kejelekan, bagi pemerintah. Karena sebagian orang, dengan kejahilan yang ada pada mereka, kebodohan mereka mereka mendoakan kejelekan bagi pemerintahnya maka ini bukan bagian dari nasihat sehingga yang wajib adalah mendoakan kebaikan dan istiqamah bagi pemerintah didoakan bagi mereka di khutbah-khutbah di majlis-majlis bahkan didoakan dalam awqatul mustajabah pada waktu-waktu mustajab dengan doa kebaikan Meskipun Barakallahu Fikum Syekh mengingatkan Jangan kalian memuji mereka Dengan apa yang tidak ada pada mereka Bukan itu yang dituntut Memuji-muji Menyanjung-nyanjung pemerintah Dengan sesuatu yang Tidak ada pada mereka Yang dituntut adalah engkau mendoakan kebaikan, istiqamah. Mendoakan hidayah. Oleh karena itu, Barakallahu fikum al-imam al-fubail bin Iyab rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah imamul zahid. Seorang imam yang zuhud. Dikatakan sebagai salah satu orang salihnya dunia. Al-Fudail bin Iyab bin Mas'ud bin Bishr Abu Ali At-Tamini, Thumma li'irbu'i Al-Khurasani, Al-Marwazi. Beliau belajar fiqh. Kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam al-Syafi'i meriwayatkan dari beliau. Beliau seorang yang dulunya dikatakan sebagai Qati'u At-Tariq, seorang begal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan hidayah kepada beliau. Menjadi seorang ahli ibadah yang zuhud. Menjadi seorang imam min a'immatis sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lau alimtu annali da'watan mustajabah. La faraftu halis sultanan. Sekiranya aku tahu Aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan Niscaya akan aku berikan doa tersebut untuk penguasa Akan aku tujukan doa tersebut untuk penguasa Mendoakan kebaikan bagi pemerintah dan ini termasuk diantara fiqh, pemahaman beliau yang sangat dalam, rahimahullah ta'ala. لِأَنَّ صَلَاحَ الْمُسْلِمِينَ بِصَلَاحِ السُّلْطَانِ Karena kebaikan bagi kaum muslimin, karena sebab kebaikan penguasanya. Maka termasuk bagian dari nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah engkau mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan sungguh kami mendengar sebagian orang-orang yang mereka mengaku berilmu yang mereka menyatakan bahwa mendoakan kebaikan bagi pemerintah termasuk dari nifab termasuk dari kemunafikan atau dia menyatakan ungkapan ketika seorang mendoakan kebaikan bagi pemerintah berarti mendukung kesalahan yang ada pada mereka mendukung kesalahan yang ada pada penguasa maka kata Syekh Hafizahullah taala nakul lahu kita katakan kepadanya anta inma tad'u lahum bis-shalahi wal-istiqamah engkau hanya mendoakan bagi mereka kebaikan dan istiqamah artinya barakallahu fikum apa yang salah di mana bentuk dukungan jika memang muncul kesalahan dari waliul amr dari penguasa di mana bentuk dukungan atas kesalahan yang mungkin terjadi pada mereka tidak Bahkan ini bagian dari upaya Agar mereka terbebas dari kesalahan Ketika kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa kebaikan Semoga Allah membimbing mereka Memberi petunjuk kepada mereka Cinta kepada Islam dan kaum muslimin Sebagian mereka juga menyatakan bahwa Mendoakan pemerintah, maka dia termasuk penjilat orang yang memang suka mencari muka di hadapan penguasa. Yang demikian ini tidak pernah datang dari bimbingan salaf. Maka kita katakan kepadanya. Innal nasihat liimmatil muslimina a'zhamuha ad-du'a lahum bis-salah Bahwa nasehat untuk pemerintah kaum muslimin yang paling besar adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka dan sungguh telah datang bimbingan dari salat bahwa mereka mendoakan penguasa bahkan telah datang naf-naf dari mereka bahwa penguasa didoakan di khutbah-khutbah jumat dan di hari raya-hari raya, -hari raya wa hadha amrun ma'rufun indal dan disebutkan barakallahu fikum, orang pertama yang mendoakan penguasa dengan kebaikan di atas mimbar adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu Sebahagian pula menyebutkan bahawa orang pertama yang mendoakan di atas mimbar untuk khalifah adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mendoakan Ali radhiyallahu taala anhu dalam khutbah beliau. Ikhwan fiddin ma'asyur al-muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ma'ruf. Indal ummah. Wa la yungkiruhu illa jahilun. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang jahil. Atau seorang yang di dalam hatinya ada kedengkian dan dendam. Ikhwani fid din ma'asyara almuslimina rahimani wa rahimakumullah Kemudian kata Syekh Al Fauzan hafizahullah ta'ala qala wa 'ammatihin Dan keumuman kaum muslimin Nasihat yang diberikan kepada Keumuman muslimin adalah dengan cara bersikap jujur kepada mereka dalam muamalah. Sikap jujur dalam bermuamalah. Apapun bentuknya dari muamalah. Adapun seorang yang menipu kaum muslimin di dalam jual beli, di dalam muamalah, maka sungguh, dia telah berkhianat kepada mereka dan bukan seorang yang mem yang memberi nasihat. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan, Al-Imamu Muslim, Rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man washana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami. Demikian pula. Termasuk bentuk nasihat untuk amatul muslimin, keumuman muslimin adalah menyeru mereka kepada jalan Allah. Mendakwahi mereka kepada jalan Allah. Mendakwahi mereka. Untuk memperbaiki kekurangan. Dan kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Dan menjelaskan perkara-perkara yang tidak mereka ketahui dalam urusan agama. Ini nasihat untuk saudara kita muslimin. Dan itu sumbang sih terbesar. Membimbing mereka kepada kebaikan. Kepada hidayah. Kepada tauhid Kepada sunnah. Kepada akhlak yang baik. Termasuk pula bagian dari nasihat untuk kaum Muslimin al-amr bil ma'roof wa nahi anil mungkar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar memerintahkan kepada yang ma'roof dan mencegah dari kemungkaran dengan cara-cara yang syar'i. Adapun, bila kemungkaran dan kesalahan ditinggalkan tanpa dilakukan pengobatan, tanpa dilakukan perbaikan, tanpa dilakukan pembenahan, maka ini termasuk bagian dari penipuan. Akan tetapi, seseorang menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kemampuannya sesuai dengan batas kemampuannya Nabi sallallahu menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa yastati' fa bilisani fa yastati' fa bi qalbi wa dzalika Hadis yang diruayatkan al Imam Muslim dalam sahihnya dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala'an. Kata Abu Salawatu Rabi'u Wassalamu' Ali. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Bila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya dan itu selamah lemah iman. Maka fa anta tungkir al munkara dihasbi istiqatika. Engkau mengingkari kemungkaran sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupanmu. Bila kau seorang yang memiliki kekuasaan engkau ingkari dengan tanganmu engkau cegah dengan tanganmu bila engkau bukan orang yang memiliki kekuasaan maka engkau ingkari dengan lisanmu dengan menjelaskan dengan dakwah dan bila engkau tidak sanggup pula dengan itu, maka dengan hatimu ingkari dengan hatimu dan menjauh meninggalkan pelaku-pelaku kemungkaran jangan berdiam diri di situ lama-lama bisa jadi hati tidak akan bisa lagi mengingkarinya atau bisa jadi lambat laun malah akan terpengaruh dan terbawa oleh kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Ketika tidak mau menjauh dan meninggalkan. Pelaku-pelaku maksiat dan kemungkaran. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala katakan. Wa inkun tala takdiru ala dhalika. Bila engkau tidak sanggup. Tungkiruhu biqalbika. Engkau ingkari dengan hatimu wa tabta'idu an ahlihi dan engkau menjauh dari pelakunya wa an amakiil munkar dan dari tempat-tempat kemungkaran wa tanju bi 'alal 'aql minimalnya kau selamatkan dirimu itu minimalnya bila kita tidak sanggup untuk menyelamatkan orang lain minimalnya selamatkanlah diri kita Ikhwan fiddin ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk nasihat bagi kaum muslimin. Engkau menunjukkan atau menunjuki saudaramu. Engkau memberikan bimbingan kepadanya. Ketika dia bermusyawarah denganmu. Ketika ia meminta nasihat kepadamu. Engkau tunjukkan dia kepada bimbingan yang baik. Engkau nasihati dia dengan nasihat yang baik. Misalnya. Dia meminta nasihat kepadamu. bahwa dia ingin menikah. Bimbing dia kepada jalan yang baik Kepada cara yang baik Atau dia ingin menikahkan Minta bimbingan Baik barakah terkait dengan prosesinya Atau mungkin dia minta bimbingan terkait dengan Calon suami atau calon istri Bagi anaknya Atau tentang siapa yang akan dia jadikan sebagai teman safar. Atau ketika akan menyerahkan sebuah tugas kepada seseorang. Minta nasihat masukan dari kita. Maka, yang wajib bagimu adalah engkau menyampaikan kepadanya apa yang kau ketahui. Tentang orang yang dia ingin bimbingan tentangnya. Sebelum menyerahkan kepadanya sebuah tanggung jawab. Sebelum memasrahkan kepada orang itu. Anak perempuannya akan dijadikan istri oleh seseorang. Demikian pula yang lainnya. Engkau jelaskan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, jangan, mencari muka, artinya barakah wafikum, hendaknya seseorang ketika, memberikan masukan kepada saudaranya, ada saudaranya meminta, Pertimbangan kepadanya, maka sampaikan kepada dia sebuah masukan yang kita anggap masukan itu untuk diri kita. Apa yang kita pandang sebagai solusi terbaik, maka itu yang diberikan kepadanya. Ikhwani fill din a'azza niyallahu wa iyyakum Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad Barang siapa yang mengisyaratkan untuk saudaranya sebuah perkara menunjukkan kepada saudaranya sebuah perkara yang ia tahu bahwa bimbingan yang benar adalah yang lain bukan yang itu maka sungguh dia telah berkhianat kepadanya Hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Al-Abu Daud Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad al hakim di dalam al mustadrak dan al bayhaqi dalam al kubra dari hadis abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan ini barakallahu fikum kata syekh wa laysa hada min al ghibah itu bukan bagian dari ghibah bal hada min bahkan termasuk nasihat Adapun bila engkau tidak menjelaskan kepadanya apa yang semestinya harus dijelaskan berarti engkau telah melakukan alghish. Engkau telah menipunya. Maka hadis ini barakallahu fikum termasuk bagian dari Jawami'ul Kalim Ucapan-ucapan yang ringkas, namun syarat dengan fawaid yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini seluruhnya adalah nasihat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Ad-dinun agama adalah nasihat. فالذي ليس عنده نصيحه ابدا ليس عنده دين. Subhanallah. Orang yang tidak pernah memberi nasihat maka tidak ada padanya agama. Kalau dia memiliki nasihat sedikit, berarti agamanya juga sedikit. Agama itu akan semakin sempurna dan berkurang, bahkan bisa hilang. Sesuai dengan ada dan tidaknya atau kurangnya nasihat yang ia berikan. Dengan rincian-rincian nasihat yang sudah kita sampaikan. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya Untuk pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin Ikhwalifin a'azzakumullah Kita lanjutkan pada hadis yang ke-8 Kala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maa kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umirtu an uqatil nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yuqtuz zakata fa'idha fa'alu thadika asamu minni jima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah Rawahul Bukhari wa Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan hal itu, maka terjaga dariku darah dan harta-harta mereka. Kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka di sisi Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dijelaskan fadilat asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizhahullah ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah umir aku diperintah ai amarani Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahku maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan beliau sebagai seorang mubalir sebagai seorang penyampai apa yang Allah sampaikan kepada beliau alaihi salatu salam demikian pula semua para nabi dan rasul mereka hanya menjadi penyampai apa yang datang dari Allah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah larang itu yang mereka sampaikan sehingga mereka para ambiya wal-mursalin adalah al-wasifah sebagai perantara, sebagai penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam menyampaikan al-risalah di dalam menyampaikan risalah Kemudian kata beliau hafizahullahu taala qauluhu an uqatilannasa untuk memerangi manusia yaitu orang-orang kafir Aku diperintah untuk memerangi orang-orang kafir hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimussalata wa yu'tuz zakah Sehingga mereka mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Ia ini sampai mereka masuk Islam. Karena Islam itulah agama yang Allah pilih untuk hambanya. Bagaimana? Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selainnya. Tidak ada agama yang diribai di sisi Allah selain Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi l-Islam. Sesungguhnya agama yang diribai di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islam diina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima darinya. Allah menyebutkan lan yuqbala, tidak akan pernah diterima. sehingga tidak ada agama, tidak ada agama selain Islam agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama yang dibawa para anbiya wal mursalin secara mutlak secara umum Agama para nabi sebelumnya juga adalah agama Islam ada pun dalam bentuk khusus adalah agama yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi kita shalawaturabbi wa salamuhun alaihi Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an masih tersisa penjelasan dari hadis ini dan cukup banyak penjelasan beliau Hafizahullah taala باذنillah taala akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi setiap amalan kita dan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin izzakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh